și în cer și pe pământ, el mi tata, și sfânt. Preotul Valeriu va aduce în următoarele 30 de minute programul numărul 199 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestui program studiem tocmai legile constituționale care guvernează această împărăție unde oamenii vor trăi veșnic pentru toți aceia care doresc să trăiască o viață fericită și să îngrijesc de acum de ea. Poarta de intrare acolo este nașterea din nou prin pocăință pe care Dumnezeu prin Harul Lui Ce Mare ne-a pregătit-o prin jertfa Domnului Sus pe cruce. Astăzi suntem cu studiul Noului Testament la Evanghelia după Matei capitolul 23 cu versetul 14 în care vom pătrunde de îndată ce vom asculta pe sora Eroina povestirii noastre, ce lecție minunată a putut să învețe dintr-o împrejurare foarte grea prin care a trecut. În episodul trecut am aflat cum ei se pregătise gata de moarte că a avut o boală gravă de inimă, după aceea totuși Dumnezeu a găsit cu cale să o readucă la viață și acum, stând văcându-și un proces de conștiință, ajunge la concluziile pe care le descrie în felul următor. Citesc. Am văzut clar păcatele mele, ceea ce nu mi-a plăcut și nu-mi place deloc. Am citit cuvântul după dorința inimii mele și n-am lăsat ca el să mă călăuzească. Vroiam să călăuzesc eu pe Dumnezeu când citeam. Mă cramponam pentru eliberarea pământească și nu mă puteam rezema cu toată inima pe promisiunea lui Dumnezeu care a zis Eu te voi susține. M-am bizuit pe raționamentul meu. Lepădam harul dragostei ce mi-era întins în față și din cauza destinului greu al copiilor mei, Vărsa mai degrabă lacrimi în loc să mă fiu umilit și să mă fiu întristat pentru păcatele mele. În mila pentru copii era și mila de mine însumi. Simțeau mereu că sunt umilită pentru că Domnul nu-mi permitea ca să întrețin eu din munca mea pe copii. Iată rădăcinile păcatului pe care mi le-a descoperit. Neîncredere, lipsă de smerenie și voința de a-L conduce eu pe Domnul și așa mai departe. El face rana însă și tot el o leagă. Mi-a căzut vălul de pe ochi ca să mă pot cunoaște pe mine cum sunt într-adevăr și n am avut nici atâta putere ca să spun un cuvânt măcar. În pridvorul morții toată ființa mea striga, așa e, Doamne, așa e, ai dreptate. Chiar atunci mi-am adus aminte de cuvântul din Levitic 5:5 cu unde zice, când cineva, deci, se face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul și așa mai departe. Atunci mi-am deschis inima pe deplin în fața Domnului și, printre lacrimi, i-am mărturisit neîncrederea mea, căci El, căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, are putere să ne sprijinească până la capăt, zi de zi, după cum mi-a promis. Iartă-mă, l-am rugat și acum așa cum sunt cu toată neputința mea și nu te las, Doamne, până nu mă vei binecuvânta. Aceasta a fost lupta mea la vadul Iaboc când mi-a fost iarăși biruită și am reprimit viața pentru o nouă și mai credincioasă slujire. Miriam, care stătuse tot timpul lângă mine, mi-a lacrimile cu gingrășie care se amestecase ale ei. Nici nu-și dădea seama ce lacrimi binecuvântate a șters, pentru că nu există lacrimi mai prețioase ca acelea pe care le varsă cineva spre pocăință. Copiii mei dragi, ghemuiți unul lângă altul, plângeau abia respirând, fără să-și dea seama de împlinirea cuvântului Domnului care zice Acum voi plângeți, dar plânsul vostru se va preface în bucurie. Am simțit prezența Domnului sus în chip real, chiar și în trup. O căldură de nespus, și o bucurie nesfârșită, lină, mi-a umplut inima. Ființa mea tremurândă mi-a acoperit-o cu a dragostei lui și după atâtea lupte m-am odihnit în odihna lui. Să nu crezi, dragă, că această stare a durat mult. A durat poate mai mult până la ce ne-am scris. Harul lui Dumnezeu descopere într-o clipă adâncurile inimii omului. Locuitorii coloniei așteptau moartea mea făcând chiar demersuri pregătitoare pentru mormântarea mea. Au dat deveste rudelor noastre care au și venit, cum natul meu care era preot a adus cu el și veșmântul preoțesc. Au sosit și flori din belșug, dar nu mai era nevoie de nimic din toate acestea. În ziua aceasta am avut ocazie să-mi deschid inima sincer în fața unui preot. El a fost acela care și-a transformat coliba în biserică, vestind Evanghelia și propovăduind pocăința cu putere. În fața Domnului și prin el am primit siguranța iertării păcatelor mele. Doar cuvinte întrerupte cu lungi pauze și au de pe buzele mele obosite și din nou s-a adeverit cuvântul care zice Mărturisiți-vă păcatele ca să fiți vindecați. După o scurtă rugăciune, în liniștea care a și venit, preotul a plecat. Preotul acesta vorbea o altă limbă decât a mea, aparținea altei religii și totuși, era copilul aceluiași părinte care a zis, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Poate vorbesc prea mult despre acest capitol al vieții mele, dar orice amănunt își are pentru mine însemnătatea lui. Este adevărat că nu știu prea multe din perioada cât am fost în pragul morții, mai multe știu însă aceia care au fost în jurul meu. Iubiți ascultători. Iubiți în următoarele două lecțiuni am pregătit ultimile două episoade din Mișcătoarea Istorisire, povestite chiar de eroina în persoană. Pregătirea noastră pentru veșnicie, a noastră a celor care suntem născuți în fără de lege și zamisliți în păcat, presupune o curățire foarte drastică și adâncă, pentru că cel lângă care vom sta este Dumnezeul de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșit. Slavă lui Dumnezeu, însă! În bunătatea lui mare a găsit un mijloc prin care ne poate curăți și desăvârși în așa măsură ca să putem să ajungem să stăm în preajma lui o veșnicie întreagă. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și din mesajul de astăzi să învățăm că Tu ești dragoste și tot ceea ce vine peste noi nu este decât expresia dragostei tale pe care noi în limita noastră nu putem întotdeauna să o înțelegem, dar acceptăm că totul ce vine peste noi este dragoste. Ajută-ne să te cunoaștem mai bine și prin mesajul care îl ascultăm astăzi. Amin. Vreau să-ți spun, amice, totul despre Isus, cum mi El aflat -am, prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Isus, viața mi-o salvasă, ce-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca și Iisus, Numai el păcatul mi-a spălat, Chiar durerea mea cea mare mi-o luasă. O, oh, ce prieten minunat! Ce m-aș bucura, iubite ascultător, să știu că Isus este și prietenul tău cel minunat. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 14. Înainte însă de a citi versetul 14, vreau să mai adau câteva gânduri cu privire la această cursă periculoasă în care ne atrage Satan și anume fățărnicia. Cine nu deschide pentru Dumnezeu, la Apocalipsa 3 cu 20 suntem îndemnați să deschidem ușa. Cine aude glasul lui și deschide spune, voi intra la el și voi cina cu el. Cine nu deschide acestui glas, închide împărăția lui Dumnezeu pentru el. Și nu numai pentru el, ci pentru mulți care vin în legătură cu el. Așa cum s-a spus, fățărnicia închide împărăția lui Dumnezeu mai mult decât orice alt păcat. Cărturarii și farisei, aceștia sunt înțelepții lumii și religioși. Ca cel mai ușor în cursa diavolului care este fățărnicia. Un proverb grecesc grăsuiește astfel. Fățarnicul și diavolul au aceeași meserie. Dragul meu ascultător, în privința celor spuse de Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor, cum te afli tu? Deschizi sau închizi împărăția lui Dumnezeu? Să știi, una dintre amândouă o faci. Cale de mijloc nu există. Cercetează-te cât mai este vreme. În versetul următor, versetul 14 de la Matei 23, Domnul Isus arată un alt vai asupra fariseilor și îl spune așa: Vai de voi, cărturar și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare o sândă. Deci spune Domnul Isus de ochii lumii. O, oh, cât de arzătoare este setea după laudă sau compătimire în sufletul omenesc! Micuța Sanda dă buzna în casă la mătușa ei și zice, Tanti, ce rău am căzut, tocmai unde erau niște pietre colțuroase! Se plângea ea și lacrimile începeau să-i curgă pe obraji. Atunci trebuie să fiți țipat că te-a luat gura! A zis pe jumătate compătimin, pe jumătate mustrând. N-țipat, a zis Sanda, pentru că nu era nimeni acolo. veni venise mătușei să întrebe așa. Ce zor are Sanda să plângă când nu vede nimeni care s -o mângâie să o și să-i făgăduiască ceva bun sau să o laude că s-a ținut bine și căzut mai rău? Așa fac bunele mătușe cu nepoțelele lor, iar nepoțelele varsă s desea lacrimi lacrin de geaba. Dacă însă nu este nimeni acolo, de ce să mai plângă? Dar sunt și copii mari. Câte lacrimi varsă adesea aceea din nervozitate, din încăpățânare, din imitație, din exagerare, din dorința de a arăta o inimă mai bună? Dar lacrimile lor sunt lacrimi false, pe care le scoate nu durerea, și nici nu pornesc din inimă, cât mai ales din ochi. Câtă fățărnicie este la oameni în privința aceasta? Sunt oameni care sunt gata să facă jertfe mari, sunt gata să și moară pentru o idee, dar numai să-i vadă cineva și să-i admire. Ce departe a ajuns euul în setea lui după admirație și compătimire? Vai cât e de mânjită lucrarea lui Dumnezeu de Duhul Fățărniciei! Cum a știut firea veche să-și facă drum până în cel mai sfânt loc? Rămâi îngrozit privind această realitate crudă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 câtă potecnire și astăzi pentru tarifele de la botezuri, înmormântări și alte slujbe. Despre Marx se spune că și-a pierdut credința, fiindcă la înmormântarea unui copil, pastorul a discutat cu el problema taxelor în loc de problema sufletească. Cine se ocupă cu toată inima de lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a să lipsit nici de pâinea ce de toate zilele. Dar cine vrea să-și câștige pâinea mai întâi, și apoi să slujească Domnului, acela se află pe poziția cărturarilor și a fariseilor care mâncau casele văduvelor. De orice natură ar fi înșelarea, este un atentat la viața lui. Cine nu dă pâinea adevărului celor din jur, le fură pâinea adevărului și îi lasă flămânzi. Poți să faci rugăciuni lungi, dar dacă nu-i dai aproape lui adevărul, să știi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 Prozeletismul este o lucrare diavolească. Este o imitație a lucrării mântuirii făcută de Domnul Isus, care înșeală Sufletele, făcându-le de două ori mai rele. Domnul Isus este viața și mântuirea. Orice Suflet trebuie adus numai la El, alipit numai de Hristos și îndemna să nu mai privească la niciun om, la nicio partidă omenească. Adevărații slujitori ai Mântuitorului sunt numai aceia care depun mărturie cu propria lor viață trăită pentru el, pentru lucrarea lui Mântuitoare, pentru harul dragostei sale. Adevărații slujitori ai Mântuitorului sunt numai aceia care împart viață și lumină, nu teorii serbede. Sufletele care zac în moartea păcatului au nevoie numai de viață, adică de mântuire, nu de schimbarea religiei. Chiar în vara trecută mi-am împodobit biblioteca cu o carte foarte bună. Titlul cărții este Iisus Hristos, scrisă de marele teolog Ion Bria din colecția Orizonturi Spirituale. Iar coordonatorul colecției este profesor universitar dr. Remus Rus. Cu privire la actul răscumpărării, la natura actului răscumpărării, cartea mai sus amintită, la pagina 28, spune următoarele. Citezi! Răscumpărarea nu este o simplă restaurare morală a celui ce a greșit, ci o transformare radicală a firii umane prin participare la umanitatea nouă a lui Hristos. Încheiat citatul! Putem spune așadar că adevărații slujitori ai Dumnului Hristos, ai Mântuitorului, sunt numai aceia care, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, revărsat din belșug peste omenire, peste toți aceia care au vrut să-L primească, răspândesc în jurul lor acea, citez, umanitate nouă a lui Isus Hristos. Diavolul însă, acest vrăjmaș al sufletelor, ca să împiedice mântuirea, a venit cu o invenție și anume prozelitismul. El mută sufletele dintr-un loc în altul, dintr-o religie în alta, dându-le impresia că au făcut ceva pentru mântuire, când de fapt ele rămân tot în moarte. Așadar, aceasta este un fel de restaurare morală, dar mințile luminate, așa cum am amintit mai înainte pe acești doi ilustri scritori ai cărții respective, au arătat că răscumpărarea nu este o restaurare morală, ci este o participare la umanitatea cea nouă și vie, vitală a lui Isus Hristos. Starea acelora care se mulțumesc cu o restaurare morală, adoptând o religie sau alta, multându-se de la o religie la alta, este neschimbată. În viața lor, păcatul este tot la locul lui, pe tronul inimii. Așa știe diavolul să înșele pe om. Toate mișcările pe care le face, le face tot în cadrul împărăției morții și a păcatului, ca și un director de închisoare care își mută deținuții dintr-o celulă în alta, dar tot în închisoare sunt. Adevărata izbăvire este numai atunci când părăsești zidurile închisorii, când poți să te miști liber, când poți merge unde vrei și să vorbești cu oricine. Când te bucuri de soare și de câmpiile înverzite. Numai aceia care au părăsit împărăția păcatului și a morții, lucrul acesta este văzut de toți, numai aceia dovedesc că nu sunt prozeliți. Cine însă rămâne în păcat, dar și-a schimbat numai religia, este un biet prozelit înșelat, un deținut, mutat dintr-o celulă a diavolului în altă celulă, tot a diavolului. Prozelitul este de două ori mai rău, o dată pentru că era în păcat și a doua oară pentru că rămânând tot în păcat găsește de bună stare aceasta și nici nu mai dorește să scape de ea. El se crede bine așa cum este. Și cine este mai bolnav decât bolnavul care nu este conștient de boala lui, dar și mai periculos este faptul că îmbolnăvește și pe alții? cel stăpânit de Duhul de partidă, deci nu Duhului Hristos, ci Duhul partidei din care face El parte, va căuta să facă noi și noi prozeliți, la fel ca și farisei. Prozelitism înseamnă a câștiga pentru o partidă sau o biserică oarecare spre deosebire de misionarism care câștigă pentru Dumnezeu. Sfântul Justin Martirul, zice el într-una din scrierile sale, Prozeliții nu numai că nu cred, dar hulesc numele lui Hristos de două ori cât voi și sunt datornit să ne ucidă și să ne tortureze pe cei care credem în Hristos, fiindcă au grijă să vă semene în toate. Încheia citatul: Când cauți să aripești sufete de tine, atunci le dezdepești de Hristos. Nu tovarăș de credință, ci frate în Hristos. Adică om născut din nou, aceasta trebuie să căutăm noi. Altfel devenim niște sectari, de două ori mai răi decât am fost înainte. Cine face prozelitism, totdeauna cade în stare de fățărnicie. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, spune Domnul Isus. Fratele Ion Marini spune în privința aceasta. Nimic nu-i mai scârbos ca fățărnicia care zâmbește cu multă iubire și vorbește cu multă dulceață în timp ce în inimă coace interesul ura și vrăjmășia. Aceia care umblă după prozeliți n-au decât interes în inimă, nu dragoste pentru suflete. Unde este interesul, nu mai încape dragostea. De aceea, adevăratul slujitor al Domnului Iisus trebuie să ia poziție hotărâtă în fața acestei situații în fața imitației diavolului. Numai așa dovedești iubire față de oameni și față de Hristos, când le păda de orice interes, aduci suflete numai și numai la el și apoi să te poți bucura cu toți cei aripiți de el, chiar dacă nu sunt din religia ta. Iubiți ascultători, în continuare, în versetul 16 de la Matei 23, un alt vai adresează Domnul Iisus cărturarilor. El le spune. Vai de voi, povățuitor orbi care ziceți, dacă jură cineva pe templu nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului este legat de jurământul lui. Sfântul Ilarie spune așa că vai este glasul tristări. Și în adevăr, Domnul Isus rostea cu tristețe aceste vaiuri pentru făpturile sale încăpățânate și neascultătoare. Mustrările lui izvorau dintr-o adâncă durere, căci omul, pentru care el a cerul, respingea acum cu îndărătnicie harul mântuirii și cu o indiferență de piatră. El, mântuitorul, se ridică împotriva fariseilor, nu fiindcă iubirea lui a fost mică, ci că iubirea lui pentru poporul evreu nenorocit de ei a fost mare. Nu poți ciopri pietre de moară gâdilându-le cu pană. De la Domnul să învățăm că avem obligația de a vorbi mai aspru când e cazul, fără însă a părăsi blândețea și pacea lăuntrică. În privința aceasta eu mă controlez pe mine personal, am îndemnat și pe alții și poate și pentru dumneavoastră va fi bun îndemnul acesta în felul următor. Dacă acesta, căruia îi vorbesc aspru acum, se va ridica mâine să dea cu pietre în mine, mă voi putea ruga pentru mântuirea lui și pentru binele lui, ca Domnul să ierte păcatul, cum s-a rugat Domnul Sus pe cruce pentru cei pe care acum îi mustra? Cu alte cuvinte, mustrarea pe care o fac acum izvorăște din dorința de îndreptarea lui sau din dorința de a mă răzbuna pe mine? Să învățăm deci de la Domnul să avem acest fel de a vorbi mai aspru când e cazul, fără însă a părăsi blândețea și pacea untrică. Să știți, să nu ne grăbim să dăm ușuratic titlul de fățarnic. Trebuie să cercetăm în amănunți, să cunoaștem ca și Domnul Isus inima și gândurile omului, altfel cădem sub pedeapsa judecății. Domnul Isus cunoștea inima fariseilor, de aceea durerea lui era și mai mare, notăm, durerea, nu dorința de răzbunare, văzând cum în orbia lor inversau valorile, și această inversare era spre nimicirea lor. Farisei și cărturarii considerau mai de preț aurul din templu decât templu. Totdeauna se întâmplă așa cu cel care trăiește religia numai în fața oamenilor, urmărind un interes oarecare. Acest soi de oameni nu mai pot vedea adevărul și nici nu mai au interes să-l vadă. Devin tot mai formaliști și caută să înalțe formele pe locul întâi. E un lucru știut că acolo unde e multă religie în vitrină, este foarte puțină sau deloc în magazie. Acolo unde s-au mulțit formele, adevărul este înăbușit de tot. Este o lucrare satanică dintre cele mai periculoase, ca să abați privirile oamenilor de la ceea ce este principal, de la viață, spre ceea ce este cu totul secundar. Să lași copilul și să te ocupi de scutece, să lași pe Domnul Isus viața cu el, dragostea lui și să te ocupi cu alte lucruri, aceasta înseamnă moarte sigură. E un semn al zilelor din urmă forma de evlavie. Dacă diavolul nu ne poate despărți cu totul de Domnul Isus, atunci caută să ne stingă Duhul și să facem totul de formă. Ba chiar ne dă sugestii și se arată plin de râvnă când este vorba să mulțească formele goale. La ce folosesc are slujbele, corurile și toate rândurile unei religii dacă lipsește viața? Și cu câtă îndârjire apără toate formele? Aceia care nu se gânde să trăiască viața lui Hristos. În primele zile ale creștinismului erau puține forme, aproape deloc. În schimb, era viața reală din Hristos. Și astăzi sufletul cu adevărat credincios face deosebire limpede între forme și realitate. Cu cât cineva este mai credincios, cu atât mai puține forme împlinește. Viața nu stă în forme, ci în realități. Vai de voi povățuitori orbi, spune Domnul Isus. Orbia povățuiește spre orbie. Cum ar putea întunericul să propovăduiască lumina? Cum ar putea minciuna să înalți adevărul? Sunt lucruri cu neputință de împlinit. Să ne contopim cu Domnul Isus, cu felul lui de-a fi și nu vom fi tărăți în fățărnicie și formalism niciodată. Iubiți ascultători, facă Domnul ca printre toți cei care am auzit cuvântul și mesajul lui de astăzi, să nu fie niciunul fariseu fățarnic și povățuitor orb. Iar dacă mesajul Domnului de azi ne-a descoperit pe vreunii fiind așa, să venim cu pocăință la el, în primul rând să-i mulțumim că ne-a dat harul să ne cunoaștem, apoi să cerem prin harul pocăinței vindecarea și curățiți de astfel de el, să căutăm să aducem suflete la el și nu la noi. Iubiți ascultători, încheiem la punctul acesta programul 199 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas la dispoziție îl vom împărți între citirea unei poezii urmată de o melodie orchestrală. Poezia se intitulează Pocăința și spune astfel O, tată bun, mă întorc la tine, dar nu ca fiu, ci ca tâlhar. Te rog, în te de mine și spală-mi viața de rușine și dă-mi măcar un strop de har. N-am niciun drept să-ți cer iertare, n-am niciun drept la masa ta, sunt rătăcitul din vâltoare și calea-mi duce la pierzare și în mine moare dragostea. Alerg și vin din depărtare dintr-un tărâm înstrăinat, n-am jertfă pentru vina mare și nici prin os de închinare, primește-mă ca pe un argat. Mai lasă-mă să văd odată un gard și o curte de demult și casa noastră luminată, mi-așa de dor să te văd, tată, și vocea ta să o mai ascult. Amin.